Bi txinatar Ai, zen polita den Euskalelia, Ezta? Bai, gaul algazki pila bat atela dut Bai, nikeleos algazki politak atela ditut Koizean kostal de lajunaiz? eta getarian bazkaldutut. Gelo ondaltzala joan naiz? Eta itxasuan bainatu naiz? Ba, ni balu aldela joan naiz. Otsagabia ingulula. Oso etxe politak daude. Muskildako basel izan izan naiz. Eta anele oso algazki politak atela ditut. Ondo da. Bizitan jalaituko dut. Aio! Aio! Zaiutana! Zaiutana!